Hasta vida, muntanyes i valls, niures al llarg del fant, un poble va entre roques i estanys, amb l'or L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. dels que ja van marxar per no tornar. Amb l’empenta dels que encara esten perdenit. Som la gesta ideal que s’avança passa pas si algú mai ens pren la llum, calam el foc i punt. Rius, barrens, I uns barrancs foscos llirats més luxós d’aquest allat per cuidar, per treballar, no per vendre ni comprar. Quan daaurà l’últim pastor compraran el seu valor. Agafem les les mans per acollir el nostre demà. Tenim la llavor, tenim la llavor. I la guerra va L'Eco l'ecodelavall.org lavall puntorggent La L'Eco de per veure què hiiem més allà. Tut em figui pel sud ijor iré a miva pel... Quan arribarem al cim serem a meitat de cabir. Haurem vist que som germans i que el riu són la nostra sang. No era d'amera, terra d'espai, senyor que la saubam t'esnòspis. Quina hi ha prets, que les netets, que no, vedets, que no hauran d'arren. donen paraules de fum i el to, s'emporten el brons la plata i l'or. Se sent el d'una revolució, arrenca el motor d'una serra que es mou. Montañes e Anim la i la terra pas Salutacions veïns i veïnes, amics i amigues de les Planes d'Hostoles. Us saludo des de l'estudi de Ràdio Les Planes, emetent a través de l'antena el 107.7 de la FM i també per internet a radiolesplanes.com. Molt bon any a tothom! Com esteu? Com heu passat les festes de Nadal, el fi com heu arrencat aquest nou curs 2023. Espero que molt bé, que estigueu ben eixerits, que hagueu gaudit de la família i els amics i que encareu aquest nou any amb il·lusió, amb força i amb determinació per afrontar els nous reptes i també els nous projectes personals, aquells que fan il·lusió especialment i, per què no, que es compleixin alguns dels desitjos que us hagueu proposat. Aquí a l'Eco de la Vall comencem aquest primer programa de l'any, diumenge 15 de gener i tenim algunes novetats que anirem comentant al llarg del programa d'avui. De fet, servirà una mica de sumari aquest programa perquè sapigueu doncs, els continguts que tindrem aquest any i la principal novetat és que el programa s'emetrà un cop al mes només, en lloc de fer-ho cada diumenge per motius personals i professionals d'un servidor, doncs no em puc comprometre a fer més d'un programa al mes i per tant, uh, us demano que estigueu atents al blog, al podcast del programa, lecodelavall.org, lecodelavall.org, per que sapieu doncs quin diumenge del mes s'emet el programa. Bye, bye, bye. Estem escoltant de fons aquest grup garrotxí bronzit amb el tema Maya Dansa per començar amb bon ritme a aquest programa i avui precisament el programa anirà de música, molta música com a fil conductor perquè a banda d'explicar les novetats de la temporada i del programa, com us deia escoltarem una selecció de músics que han passat pel balconcert. concert ja sabeu que és a aquest concert que es fa un cop al mes aquí a, a les Planes amb uns concerts doncs, que ja van sumant més a més i si no recordo malament doncs, ja han passat 25 grups jo crec que porto menys de 25 grups però escoltarem una bona colla de, de músics que els heu pogut escoltar en directe i si no doncs, serà una oportunitat per conèixer <susurra> Els Bronzit no, no han passat per aquí, per la plaça de la Fleca d'en Carles i de la Pastisseria a la que són qui doncs, també eh, col·laboren per fer possibles aquests concerts a banda del de, Casal Cívic de la Cooperativa, que és qui ho organitza. I, per tant, si no els heu pogut escoltar en directe, avui és una bona ocasió per poder-los redescobrir. Són grups locals i, per tant, també molt interessant de, de conèixer aquests nou grups. Entre música i música anirem fent unes píndoles informatives per seguir fent divulgació de la transformació ecosocial que hem de fer, a eh, tots plegats, eh, per superar aquesta crisi ecològica que estem vivint. L'Eco de la vall L'Eco de la vall Per començar, per començar, tenim aquí Manu Fusta amb la seva rumba fustera. Doncs eh, això era Manu Fusta. Continuem amb aquests grups que han passat pel balconcert. Un següent grup és Guateque Town, amb la Ellen Rousson i la Sara Davison, amb un tema molt divertit que es diu Walking Spanish, que ens parla de la corrupció catalana, espanyola i andorrana fins i tot. Anem a escoltar Guatequetown i continuem amb aquest programa especial de l'Eco de la Vall, amb aquesta música dels concerts del Balconcert, Guateque Town. He took his banjo to Andorra. Catching a girlfriend in the corn. He doesn't blink, he is unnervous. He learned his lesson from Papa. The bank, he's got the briefcase. Welcome back, senior Pujol. Let's clean up the dirty money. He's walking Spanish down the hall. They put the squeeze on La Pantone. Said, please don't send me the jail. Spanish down the hall. Felix made a full confession, skimming down an elbow. But in one of the 400, they never jail a secret job. Why pay tax on stolen money? Why pay anything at all?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 Guateque Town, aquest grup que també ha passat pel balconcert l'octubre del 2019. Doncs, Guateque Town, amb aquest tema Walking Spanish, que ens parlava eh, amb aquesta paròdia musical de la corrupció espanyola, catalana i andorrana. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Doncs ara toca fer una píndola informativa i un dels plats forts d'aquest any... Uh, malgrat que farem un programa mensual només, com us deia, que no serà cada diumenge, um, tot i això doncs, tenim una agenda amb jornades importants com el Fòrum Transició Ecosocial que es farà a Girona, a Barcelona, i que comença aquest 21 de gener. El proper divendres, 21 de gener, doncs ja, ja es farà la primera activitat a l'Ateneu Salvador Catà de Girona i us portarem doncs, l'enregistrament. diré a fer aquesta gravació, a veure què ens expliquen d'aquests futurs impossibles, que és com es titulen aquestes jornades, l'IM, entre parèntesis, i per tant es llegeix com Futurs Possibles. Es tracta de fer un exercici d'imaginació, més enllà dels catastrofismes, de les distopies i de les crisis cícliques del capitalisme eh, i de totes les pors que ens volen transmetre des de les estructures de poder, doncs es tracta d'imaginar altres futurs possibles que ho són, que ja es porten a la pràctica de moltes maneres, amb molts indrets, i que seran necessaris per afrontar, doncs, els propers anys i els propers mesos de cada, doncs, anar construint dia a dia, doncs, aquestes alternatives que siguin sostenibles de veritat, no?, no només a nivell ecològic, sinó també a nivell democràtic i econòmic en molts àmbits. I, per tant, aquestes jornades de transició ecosocial eh, estan a la llista, al número 1 de la llista dels continguts de l'Eco de la Vall pels propers programes. <t 'anà> A Steamberry és aquest grup també de punk rock que es va poder escoltar també al balconcert. Um, I això és una mostra de la seva traia, la seva música i us porto tres clips perquè veieu donc com són això i que també a vegades una de ser conundent per explicar les coses i les formes també són importants. Fuig d'aquí, deia aquesta lletra de Alastin aquest grup de rock-punk català, que també va passar pel concert i per les terres garrotxines, doncs, va donar molt, molt que ballar, eh, ja des del mitjans dels anys 1990 i, per tant, doncs, tenen la seva trajectòria allà. Ja. Doncs sí, aquí també a l'Eco de la Vall intentem lluitar contra la ignorància, la desinformació, les fake news i també, perquè no, un model establert que no té perquè ser l'únic, no? Ja hem vist eh, el fracàs de molts models econòmics i, per tant, doncs, podem obrir els ulls i apostar per altres models econòmics que siguin igual o més justos, igual o més democràtics, eh, perquè trobarem doncs, mancança de recursos eh, naturals, i també doncs, una redistribució de l'energia a partir de les energies renovables que implica una reducció bastant dràstica d'aquest consum energètic i, per tant, doncs, endavant amb aquests canvis necessaris que s'haurien de fer de manera democràtica, com deia, però també de manera radical per anar a l'arrel i no tropeçar amb la mateixa pedra una i altra vegada. l'Esteam Berry, aquest grup que també va passar pel balconcert aquí a les Planes d'Ostoles i que és un dels molts que porto avui per anar doncs, desfilant eh, aquesta llista, aquesta playlist del balconcert. També haig de dir que m'ha costat força trobar algunes músiques perquè són grups, doncs, a... en fi, que no són estrelles ni, ni coneguts a, arreu de la península ni molt menys i han de fer els màxims esforços per poder fer els concerts aquí i allà i, per tant, també està molt bé donar suport a aquests grups novells o no tan novells però que no tenen doncs, el suport de grans discogràfiques o de grans escenaris. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. I un dels altres temes que també tractarem eh, és, eh, com us deia abans, com fem a aquesta transició. I això és el que ens explicarà molt bé també en Josep Maria Mallarac, a qui el vam entrevistar el mes de maig del 2021 en el programa número 27 de la segona temporada i ens va parlar doncs, de, de moltes coses. No sé si el coneixeu, és el primer director del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa és consultor ambiental independent i doctor en Biologia i Medi Ambient. Doncs bé, el 27 de gener serà en unes jornades que organitza el grup de defensa del Ter i que es fan a Manlleu. Bé, doncs marxarem de la Vall d'Hostoles cap a Manlleu perquè també, doncs, així com aquí tenim el riu Brugent, que ens permet viure gràcies a la seva aigua, perquè si no tinguéssim aigua moriríem en tres dies, uh, per moltes garra garrafes que es venguin al supermercat. Seria difícil uh, poder sobreviure sense l'aigua que ens dona la pluja i també doncs, els aquífers del Coixacabra i el riu Brujent. I, per tant, conèixer com, com estan els ecosistemes fluvials d'altres territoris doncs, també uh, ens interessa. De fet, el Brujent eh, és un afluent que desemboca al riu Ter i la gent del Museu del Ter a Manlleu en saben molt i en Josep Maria Maiarac també com a biòleg, com a doctor en Biologia i Medi Ambient doncs, també farà una xerrada molt interessant que es titula Cuidar la vida com a alternativa al model depredador actual. Espero també poder ser a Manlleu el 27 de gener, enregistrar aquesta conferència i compartir-la amb vosaltres al doncs, eh, mes de, de febrer o de març o tan aviat doncs, quan, quan sigui possible. Pim Pan Folk també va passar per la plaça de la fleca d'en Carles i de la pastisseria el desembre del 2022, fa poquetes setmanes. I un altre del grup, dels grups d'aquest balconcert va ser Canela en Drama, un nom realment original, Canela en Drama. I no és que siguin molt dramàtics, sinó és que fan una cançó, una música, eh, que toca els pals del flamenc, de la bossa, del tango, de la rumba. És un duet format per Yolanda Bretó i Alexis Bas, que també van estar al balconcert el mes de juny del 2020, i que els podem tornar a escoltar avui amb aquest tema que he seleccionat amb una vibra molt maca i això és un directe que 'han fet no d'aquí de les Planes sinó que vam fer online per presentar-se i que es diu Mama Àfrica Continuem a l'Eco de la Vall a la sintonia del 107.7 de l'FM espero que també per internet a radiolesplanes.com i espero que m'acompanyeu ben bé fins a quart de set estarem aquí amb aquest programa i per tant continuem amb aquest primer l'eco de la Vall del 2023 amb més música, Canela en drama, Mama Àfrica. tant que va sense de cuidar el nen alend tem que entender mama aplicava bebes mons se fa sta demos Sai de casa, Se si os filo, si o lo juz, ambrou lo mai o chas. Mamá, tim cal nos pes, mamá precisa de paz. Mamá, no okay, que brinca mai, si da dame un tempo e tanto o contratempo, no ritmo de vida doma. Y esperemos que esta crisis y esta humanidad tan bonita no nos quite la libertad. De unidó, de unidó aquest duet fantàstic, fantàstic a la veu de Yolanda Bretó que ens canta en portuguès. Ja veieu aquesta barreja, també ha dit algunes coses en català perquè parla portuguès, català, castellà i acompanyant-lo la guitarra fantàstic també Alexis Bas. Avui continuem aquest programa més musical Cada Costum amb un altre protagonista del Balconcert en aquest cas va ser de l'any 2021, al mes de juny, l'Albert Oliva, Albert verd acabat amb D com el color, Albert verd oliva, eh, feia un concert també a les Planes d'Hostoles i, per tant, és un dels destacats també de la llista. I el tema que us porto no és de, de cap directe, que es fes aquí a les Planes, sinó un concert que es va fer a Girona, uns anys abans, amb la banda de rock és cantautor i té diferents formats dalt de l'escenari. En aquest cas, interpretaven el tema On Neix, amb el seu grup, la seva banda de pop-rock, i sonava així de bé. Continuem a l'Eco de la Vall, aquí a Ràdio Les Planes, en aquest primer programa de l'any 2023. vaga. Sempre en present, sovint estig. Hi ha un lloc que no té por. Hi ha un lloc de brolla el foc. Hi ha un lloc on és llor. Hi ha un lloc on és altra noia tu. Albert Oliva i la seva banda des de Girona i com deia també es van poder escoltar aquí a les Planes d'Hostoles el balconcert, com us deia del juny del 2021 i a continuació escoltarem a la Clara Sunyer que un any després, l'octubre del 22 també ens oferia un concert aquí a les Planes d'Hostoles també ben xulo i abans d'escoltar a la Clara Sunyer, només us recordo que la temporada passada vam tenir tres entrevistes realment difícils de, difícils de superar, eh? perquè vam tenir el periodista i comunicador de Catalunya Ràdio, Alex Gurina, que el vaig poder entrevistar aquí in situ a l'estudi de Ràdio Les Planes. Ens va parlar doncs, de la seva trajectòria com a crític cinematogràfic a televisió i ràdio, però també de el seu projecte vital, diguéssim, que serà vellida aquí de les Planes, possiblement a partir de l'estiu d'aquest 2023, potser abans o potser després, però que doncs, ja el tenim per aquí eh, mentre s'està fent aquesta mudança per venir a viure al poble. I també vam anar a l'Alta Garrotxa per parlar amb Toti Juanola, el pastor i pagès eh, Toti Jordi Juanola, que em va rebre a casa seva i vaig poder estar pasturant amb ell els cims de la Garrotxa, amb les seves ovelles, els seus xais, i també va ser una entrevista realment insuperable per tot el que ens va dir, pels sons de la natura i, i per la proximitat que vam poder tenir a doncs, una persona que treballa a la terra, que viu de la terra i que també ens alimenta. I aquí hauríem de cuidar molt més, eh, tots plegats, començant per l'administració pública, en forma d'ajudes i sobretot d'una atenció directa i una escolta propera per saber quines són les seves necessitats, no? Quan sovint l'agronegoci, les multinacionals de l'alimentació són les que marquen les polítiques en detriment dels petits productors, oi? Pagesos i pageses, els ramaders i ramaderes, a els agricultors i agricultores que amb moltes dificultats se n'en surten i que ens permeten tenir aquest mínim mínim de sobirania alimentària tan necessària i que hauria de ser molt més important no? i per tant, per ser una mica polèmic eh, quan parleu d'independència i d'independència i d'independència de Catalunya doncs penseu també de tant en tant amb els pagesos i les pageses i em dirigeixo a vosaltres perquè jo no sóc independentista ni tampoc nacionalista i, per tant, m'estimo el meu país, m'estimo Catalunya, però no sóc ni nacionalista ni independentista. Uh, I, per tant, em fa molta ràbia quan sento parlar de independència i es deixa de banda doncs, uh, els pagesos i les pageses que han permès uh, construir aquest país uh, als seus masos, dels seus masos segles enrere fins avui, treballant la terra... Fins que això s'ha doncs, convertit en un món industrialitzat que ens ha donat un progrés que no hem rebutjat, que hem abraçat, molt consumista, i hiperconsumista i, com dèiem abans, depredador. No? I que ens porta doncs, a una situació de crisi molt profunda per tot el que implica la destrucció dels ecosistemes, de la fauna, de la flora i amb aquest augment de temperatures de l'emergència climàtica, que és una conseqüència d'aquest model econòmic. I, per tant, doncs, parlem d'independència, si voleu, sí, també. Però, sobretot, parlem de cuidar els nostres germans i germanes del territori, els més propers que ens donen de menjar, no? En fi, fet aquesta diatriba eh, política, doncs, continuem amb més música i, en aquest cas, doncs, recuperarem, com us deia, la Clara Sunyer, que la vam tenir al Val Concert, l'octubre del 22 i que ens canta aquest tema titulat Cor perifèric. Sento una perifèria a prop del meu cor i em pregunto Sen tu amor Sento les meves carícies opli el meu cor amb cap busso i així i M'agradaria sentir-me de vent ple de llums i arrel camins de sorra, de paper, poques de sospir. palpegen al meu pit des d'allà d'alt el món cobra el seu sentit des d'allà d'alt tot sembla petit i bonic si tu supieras el dolor que me corre la infinita tristesa en mi sangre quan no be mm -hmm. Doncs aquesta era la veu de la Clara Sunyer. I em em preguntava, em preguntava si, si, si és filla d'en Max Sunyer, el conegut mm, guitarrista i líder de, del grup Pegassus que als anys 80 doncs, especialment eh, va estar doncs, fent, fent molts concerts i publicant molts, discs, molts discos a... Uh, no només als anys 80, inclús una mica abans, als anys 70 i també 90, i és un grup de referència pel jazz i el rock uh, uh, pop simfònic, quasi-quasi, diríem. Um, I, per tant, no sé si la Clara Sunyer és filla de Max Sunyer, és possible que no, tampoc és que sigui un, un cognom tan estrany i, i és bastant comú, però m'ho preguntava mentre feia uh, la recopilació d'aquests de, uh, grups del balconcert, que han tocat aquí les panes d'Hostoles I si, si més endavant doncs, tenim temps, tornarem a escoltar un altre tema de, de la Clara Sunyer. I ara ens n'anem a, a un grup també curiós, que és l'Associació Musical Amarenca d'AMER, que doncs, eh, aprofito per saludar si ha algun veí o alguna veïna que ens escolta des d'AMER, de la població del costat d'aquí, de les Planes d'Ostoles, per qui no ho sàpiga. Uh, I, doncs, ja posats de saludar, també aprofito per saludar a les veïnes i els veïns de Sant Feliu de Pallarols, si és que algú està sintonitzant Ràdio Les Planes ara mateix. I, com sempre, no em vull oblidar també de, dels veïns de la Vall de Cogoll. Salutacions a tothom. I gràcies per sintonitzar Ràdio Les Planes, aquí al 107.7 de la FM està bé que us repetim, eh, i sobretot està molt bé que recolzeu, eh, si us ve de d'ús, que recolzeu els mitjans locals amb una, una era en la que a les xarxes socials digitals doncs, estan convertint eh, els mitjans locals, televisions i ràdios locals, amb una cosa una mica marginal. No? Això eh, jo crec que eh, hauríem de ser-ne conscients de que... Si tenim persones fent programes de proximitat, com és aquest programa, però com molts altres hi han a moltes altres emissores, eh, que és una cantera de periodistes eh, molt important, eh, desconeguda per la majoria. Eh, molts dels periodistes que després fan el salt a Catalunya Ràdio o a TV3 o a altres mitjans nacionals, doncs abans han estat eh, curtint-se eh, amb la informació local i també estaria molt bé doncs que si ha algun periodista o alguna periodista doncs, que pugui fer unes pràctiques aquí o que pugui fer directament la seva carrera eh, amb un programa informatiu que, per exemple, doncs, eh, eh, informi sobre el que fa l'Ajuntament. No? Em penso que és molt saludable a nivell democràtic que els mitjans locals també facin la cobertura del que fan els consistoris, del que fa l'Ajuntament. Per exemple, l'any passat... Uh, Va tenir l'oportunitat d'entrevistar a l'alcalde d'aquí de les Planes, l'Eduard Llorrà i evidentment donc no vam tenir temps d'entrar de, de en profunditat a molts temes i en vam deixar de bandes alguns uh, per precaució també de polèmics, però inclús també alguns veïns que deien doncs, que no volien entrar a comentar segons quines coses, com plans urbanístics que estaven doncs, sent revisats, per doncs, corregir alguns errors que podia haver-hi, etcètera. No? Vull dir que no tots són flors i violes, que es fa una feina molt bona eh, des dels ajuntaments, molt propera i, i, per tant, amb molt de coneixement, però també eh, ha d'haver-hi també eh, certa autocrítica o, com a mínim, certa no fiscalització, però sí que un seguiment per part d'una premsa independent que pugui doncs, tractar temes des d'aquesta visió periodística rigorosa eh, que no critiqui per criticar sinó que analitzi inclús també informi no? perquè a vegades potser doncs, és possible que hi hagi gent que no sàpiga que estan succeint algunes coses eh, i si s'informa des dels de mitjans locals doncs, és una bona manera de, de conèixer-ho amb periodistes que saben del que parlen, no? No estic parlant per mi, eh, en absolut. Uh, jo no sóc periodista i, i fa set anys que, que corro per aquí, per la Garrotxa, per tant, 7 vuit anys i, per tant, no, no, no vull fer aquesta feina, uh, però sí que penso que algú la podria fer si volgués, no? I potser hi ha algun periodista uh, per aquí, doncs, que, que té interès en, en fer aquesta, aquesta tasca i la podria fer lliurement des d'aquí la ràdio, m'imagino, sense cap problema o, o amb altres mitjans, no? però com que tenim aquestes xarxes socials digitals com deia, doncs de vegades sembla que un s'ho pot fer tot des dels seus propis, eh, des de les seves pròpies plataformes però clar, no és el mateix no? informar des de segons quines plataformes de les Big Tech amb els algoritmes i amb, i amb tota diguéssim la manipulació que implica i, i que passaran per damunt, per davant sempre altres temes més polèmics per confrontar, per crispar, en lloc de per informar o, o divulgar. Bé, doncs hem escoltat aquest grup d'AMER, aquesta associació musical amarenca, i atenció perquè això és una big band Uh, com aquelles de jazz amb un munt de músics de la secció de vent, trombons, saxofons, uh, en fi, uh, tota una colla de, de més uh, ben bé 20 músics que uh, també van passar per aquí pel Val Concert um, quan va ser el novembre del 21, del 2021. I aquest és un dels temes que van composar, no és, no és un directe, però sí que ens serveix per poder recordar-los també i no perdre'ls de vista per si segueixen fent concerts. Continuem a l'Eco de la Vall amb aquest primer programa de l'any 2023 i aquest especial amb la música dels grups que han passat pel balconcert de les Planes d'Ostoles i unes píldoles informatives entre cançó i cançó quan passa un minut de les 6 i ens estarem fins a dos quarts de set ben bé. Gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que i Continuem amb l'associació musical Amarenca i aquesta versió del Rei Jaó. Aprofito aquesta pauseta per també recordar una vegada més que en aquests grups locals, doncs, evidentment, com dèiem abans, existeixen les xarxes socials per poder publicar eh, diferents plataformes com YouTube o d'altres, eh, els seus discs, els seus àlbums, la seva música, però a vegades costa i aquest grup d'aquí eh, Tolenc de les Planes d'Hostoles que es diu Mel que fa versions de punk rock i que segurament el coneixeu perquè ha fet uns quants concerts aquí al poble. Donc eh, m'ha sigut impossible trobar cap disc publicat a les xarxes lo qual també està bé, a vegades que no tot ha de ser ha d'estar accessible a les xarxes i per què ho hem de publicar tot, no? Quina necessitat tenim sempre de, de dir a tot hora el que estem fent, el que estem sopant el que estem menjant, on vaig on deixo d'anar, per tant una mica de contenció, si us plau, senyors i senyores, una mica de contenció d'aquest narcisisme d'aquests selfies innecessaris i que moltes vegades eh, no, és que simplement no, no ho volem veure o sigui, no cal que ho publiqueu eh, visqueu -ho. Vio tu plenament, sense cap necessitat de fer-ho pública a les xarxes. ens estalviem eh, una quantitat d'energia important perquè aquests servidors que varen emmagatzeme totes aquestes imatges I també doncs és una manera de viure el present amb una mica més de digéssim de consciència, sense viure sempre de cara a la galeria no? com estem acostumant eh, a molts jovens o adolescents que sembla que és lo normal i no és lo normal. No és normal que estiguem... Eh, publicant a tota hora tot el que fem a les xarxes no? a banda de que Instagram, per exemple, que ningú critica ni ningú qüestiona, doncs és una empresa de meta del senyor Zuckerberg i dels fons d'inversió eh, més podents eh, i corruptes que poden existir, i per tant no sé per què tractem Instagram com si fos una cosa diguéssim, impoluta eh, neutra, quan eh, provoca, doncs eh, molts problemes, no només eh, d'aquests que comentava abans, de narcisisme i inclús de problemes mentals, de salut mental, eh, perquè és molt difícil gestionar a vegades aquestes xarxes per la gent adolescent, sinó que, a més a més, eh, són unes empreses absolutament rebutjables. En fi, són fons d'inversió que no vulgueu saber on estan invertint, on estan especulant i quin és el seu model econòmic, no? Per tant, ja només això seria un motiu suficient per no estar ni a Facebook, ni a Instagram, ni a altres xarxes socials d'aquest tipus. No? I, per tant, també estaria bé començar a parlar d'altres xarxes, com, com, per exemple, les que són de codi obert i que, doncs, gràcies a, al magnat aquest que ha aparegut els últims mesos a Twitter, l'Elon Musk, el, el president de Tesla d'aquests vehicles elèctrics i també de l'empresa SpaceX que envia coets i satèl·lits a l'espai i que també la Generalitat de Catalunya ha contractat per cert va contractar l'empresa de Elon Musk SpaceX per enviar el seu segon petit eh, minis satèl·lit fa, fa ben poquet a finals d'any a finals del 2022 s'enviava, aquest satèl·lit que ajudarà a cartografiar, a enviar imatges per satèl·lit de la Terra de Catalunya, per poder combatre els efectes de l'emergència climàtica i també doncs, per disposar de informació que també serveixi per aquesta transició ecològica, aquesta transició també econòmica que hem de fer. i per tant aquestes dades que des delss satèl·lits doncs, rebem aquí doncs, sembla ser donc que poden ser molt útils. I fixeu-vos doncs, que a vegades també aquestes empreses doncs, són contractades per l'administració la, pública perquè els consorcis públics doncs, no, no tenen prou capacitat per fer aquests llançaments o, o prou seguretat. I, en fi, és una pregunta que jo em deixo, deixo damunt la taula no? i que em feia. perquè la Generalitat va contractar SpaceX i no un consorci europeu, eh, que n'hi que també doncs, estan en aquests temes de, de l'espai, no? dels satèl·lits espaials i, i dels cuets. En fi, no sé, evidentment, aquí a Catalunya i a Espanya doncs, no, no hi ha cap empresa amb prou impuls com per fer aquesta funció, però sí que en tenim, tenim d'altres a França o a Alemanya que, en, que ens podrien servir també. Bé, doncs, tot això, venint dels fons d'inversió, venint de, de les xarxes socials digitals, passant per SpaceX i els minisatèl·lits de la Generalitat de Catalunya, era per dir buscar el grup MEL doncs, no apareixia per les xarxes socials i que, tot i que era una molèstia, perquè m'ha costat a uh, suor trobar una, un petit àudio, uh, que ara escoltarem, d'un directe que vam fer a Sant Feliu de Pallarols, per cert, fa uns quants anys doncs, a, a banda d'aquest petit àudio no he trobat res més i per tant també em preguntava al final bueno, doncs potser no cal que estiguem eh, sempre a les xarxes oi? I, i més amb un grup que fa música punk, doncs, potser és una actitud molt punk, no? la de viure el present i que la gent escolti la música als concerts i no cal publicar eh, a Torriadet MP3 a les xarxes no es obligatorio. Sí, no no s'escolta gaire bé, però el que sí que en, ens transmet aquest àudio és l'ambient que, que es vivia aquí a la Fraterneta de Sant Feliu de Pallarols el 2019, quan van fer aquest concert els mel mel.e.l i que eh, també van tocar alba, el concert al mes de maig del 2022. Ara només falta que algun company de la ràdio em digui que tenim algunes maquetes, algunes mostres aquí a, a la llibreria musical de la ràdio, que per cert és una llibreria doncs, ben completa, amb moltíssims CDs i ja podria ser que no he pensat admirar la llibreria i hagi algun, algun CD de, dels Mel. Em comprometo a, a buscar-ho i en tot cas doncs, també podem, podem preguntar-ho a els mateixos, eh, mateixos músics, si, si me'ls trobo pel carrer algun dia, per aquí pel poble doncs, si tenen algun material que segur que en tindran algun per poder-lo reproduir amb, unes, eh, amb una qualitat d'àudio doncs, millor que aquesta que he pogut extreure jo d'un Facebook de no sé on eh, tot i l'al·lèrgia que em suposa el Facebook doncs, eh, l'he pogut eh, copiar d'allà eh, però en fi, això és el que, el que passa amb els grups eh, locals que no tenen doncs, a, a segons quines plataformes i tampoc a vegades pot ser que no vulguin, i això és el que també aplaudim des d'aquí, perquè no necessàriament ha d'estar tot, com dèiem. Uh, les xarxes i allò de la cultura underground, no sé si algú se n'en recorda, doncs potser la cultura underground també estaria bé que, que d'alguna manera uh, existís per aquests paratges i una manera de que existeixi doncs, és... Uh, gaudint-la uh, in situ i no uh, uh, explotant-la a les xarxes socials en benefici dels seus magnats que, que treuen doncs, uh, uh, els seus beneficis precisament d'aquesta doncs, circulació i aquest trànsit d'informació um, que es compta a pes, no? més que a qualitat. <sí> Manu Fusta al Balconcert del 2020. Octubre del 2020. Doncs aquí sí, teníem els aplaudiments fins i tot d'aquesta versió que feia en Manu Fusta d'un tema que es diu Todo canvia i que Mercedes Sosa va popularitzar amb la seva veu exquisita que en Pau descansi la, la cantant Mercedes Sosa i aquí en Manu Fusta feia una versió realment molt sentida i, i preciosa també. Això és el Val Concert que és el fil conductor del programa d'avui de l'Eco de la Vall i passarem del Manu Fusta a un altre grup que encara no hem escoltat, que es diu A l'Aire, i que són catalanes, però que doncs també s'apunten a la rumba per posar una mica de color a la vida, i aquest és el tema que us he seleccionat, es diu Pa Bailar. Continuem a Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM. Hoy me permito viajar a otro... Hoy siento el aire, que viene y que va. A l'aire, el Val Concert 2021. Escoltàvem a l'aire, també un grup més participa al balconcert d'aquí de les Planes d'Ustoles i ara tocaria fer alguna píndola informativa i el que us recordaré és que també farem un seguiment del cinema per parlar de la crisi ecològica i per parlar també de qüestions relacionades amb la transformació ecosocial que no tota ser crisi sinó que també poden ser donc solucions que poden ser projectes alternatius que ens serveixin com a referència I això a vegades el cinema també el cinema també ens ho explica molt bé no? I tenim el Cine Club Bascanó que està relativament a prop d'aquí. Um potser més a prop de Girona que de les Planes, però jo en sóc soci i, per tant, doncs, és, un, és una oportunitat de poder veure cinema en pantalla gran al Teatre de, de Bascanó. I, per tant, tenim unes quantes pel·lícules, que comentarem també aquí en algun programa, que és una de les candidates als Premis Gaudí, a moltes nominacions però també properament tenim Asbestes, que també és una pel·lícula que ha impactat molt a l'audiència, al públic, també situada al món rural, en aquest cas a Galícia, i que també podran veure al Cine Club Bascanó. Des d'aquí us animo a que us en feu socis, és molt barat i, com deia, és una oportunitat de veure cinema a la pantalla gran i ho tenim relativament a prop de les planes i parlant de cinema també tenim un altre espai en aquest cas el... inaugurat l'any passat l'espai Cràter d'Olot que també fan cinema i hi ha alguna pel·lícula algun documental interessant que ens podria servir també per comentar aquestes coses que ens agrada comentar aquí a l'Eco de la Vall relacionades amb el medi ambient i també amb la societat. Són coses indestriables que van unides i, per tant, també estarem atents a aquesta cartellera de l'Espai Cràter o d'algunes conferències que es puguin fer i que, com l'any passat, en aquella que vam difondre sobre vulcanologia, els volcans d'aquí la Garrotxa, ben interessant, que també doncs, va ser molt escoltat, aquest programa, segons he vist, una qüestió també més científica, però, tot i ser molt científic, doncs agradar bastant. Tenim, doncs, el Cinema Club Bascanó i l'Espai Crater per veure cinema, i també tenim una altra qüestió a l'agenda del programa, que són les tertúlies, que vam començar fent l'any passat i n'hem fet també al llarg d'aquestes quatre temporades que portem. No sé si si algú ho sabia, però aquesta temporada que vam començar al setembre de l'any passat és la quarta temporada. Comencem les temporades al setembre i, per tant, les tenim partides pel canvi d'any i aquest 2023 continuem amb aquesta quarta temporada. I, com us deia, doncs, l'any passat van fer unes tertúlies amb certa dificultat, també he de reconèixer, certa dificultat, però... Em refereixo a que no és fàcil convèncer la gent perquè vingui aquí a la ràdio, s'assegui l'estudi i dediqui una hora del seu temps doncs, a, a fer una tertúlia. però espero doncs que a, en fi que em puguem fer una almenys d'aquests cinc programes que faré d'aquí al juny, com us deia, faré un programa al mes, no cada diumenge com fins ara, sinó faré un programa al mes i per tant espero que algun dels 5, d'aquests que tenim per endavant doncs, sigui una tertúlia com a mínim eh, per xerrar amb, amb veïns i veïnes d'aquí de les planes dels temes que decidim entre totes doncs, que poden ser més interessants i lògicament després doncs, sense cap mena de, de censura doncs, es pot parlar del que es vulgui amb respecte, sempre es pot parlar de, del que es vulgui en aquest programa i tothom és benvingut a participar així és que eh, si voleu participar-hi doncs Teniu un correu electrònic per enviar informació, ecodelavall, arroba gmail.com, ja ja, encara estem amb el correu de Google, espero canviar-lo algun dia, eh, precisament, tan crítica les Big Tech, i ara us dono aquí un correu de Google, però en fi, és el que hi ha, eh, ecodelavall, arroba gmail.com, per enviar informació d'agenda, de crítiques, sugerències, comentaris, el que vulgueu. Um, I també doncs, uh, espero que uh, lliurement doncs, us animeu a participar, si voleu, i en tot cas, a mirar que us ho vagi proposant, doncs, espero que puguem fer aquesta tertúlia uh, un d'aquests propers mesos. Avui també ens acompanya Brunzit, aquest grup Garrotxim i Joriní, que fa aquesta música preciosa, música antiga, eh, i ens donarà pas a eh, un altre músic, que ja l'hem escoltat, Albert Oliva, Albert amb D, de, com el color verd. Albert Oliva amb un segon tema, en aquest cas, eh, ell sense la seva banda de rock, més en el format de cantautor, i un tema que també és un desig uh, personal i també um, per tothom, que puguem estar ben contents i alegres aquest any 2023. A continuació, Albert Oliva amb el tema «Content». Oh, oh, oh, a l'hivern, com caminades calms, com un atac de riure, com el teu millor somriure. Quan et sento ben a prou, No que ens puja l'escalfor. Comença el dia amb il·lusió i sempre la passió sé que no tot es pot canviar Peròavull aixòar de mi, llorar.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 sempre sotó una planta sé que no tot es pot canviar però vull això anem mi avui estem a 15 de gener no és setembre no és setembre com ens canta Joan Baez ara mateix de fons per anar acomiadant el programa d'avui i abans de la Joan Baez escoltàvem un bonus extra del cantant Albert Oliva hauríem de fer-ho un repàs d'aquests músics, d'aquestes bandes que hem escoltat avui, del Val Concert. Tots ells han participat al Val Concert en els últims anys, en els últims tres anys, i hem escoltat en Manu Fusta, Watteke Town, la Clara Sunyer, a Berry amb el seu punk contundent, també una breu mostra de Pim Pan Folk, no he trobat res més d'ells, Canella en Drama, que m'ha agradat molt descobrir-los perquè no, no els vaig veure en directe. De fet, la majoria de grups o la majoria de vegades no puc anar al directe perquè estic preparant el programa. El balconcert es fa els diumenges, a l'hora del vermut, al migdia, i jo a aquella hora doncs, estic acabant de parlar d'escriure de, el guió o d'editar com un... Con un, com un boig doncs, tots els àudios que, que han d'estar a punt pel programa a les 5 de la tarda i, per tant, jo demanaria, si es, pot fent, si es poden fer peticions, si algun dia es pot fer el balconcert eh, un dissabte, que ja sé que a vegades se n'ha fet, però si hi ha la possibilitat de fer-lo més sovint el dissabte o inclús en divendres, per què no? Um, és com allò de les bodes, no? una boda en diumenge no és el mateix que una boda en dissabte, ja m'enteneu, oi? Bé, doncs, teníem uh, a l'Esteen Berri, Pimpam Folk, Canela en Drama, que us deia que m'havia agradat molt descobrir-los perquè no els coneixia, també l'Albert Oliva, hem escoltat també els Mel, M.E.L, també un grup de, de rock contundent de versions punk-rock d'aquí del poble, i aquí uh, més, em deixo algú, a l'Aire i l'associació musical... Marenca, aquests són alguns dels grups que doncs, hem pogut escoltar avui a l'Eco de la Vall per començar doncs, aquest mm, uh, inici de temporada amb una mica de música i amb un format una mica més doncs, uh, musical. Amb la Joan Baez disculpeu-me que que a vegades costen ajustar una mica els volums quan va del CD a l'ordinador i viceversa. Um, Passm 8 minuts de dos quarts de set daquest diumenge 15 de gener del 2023 i im'é acomiadant manera acomiaant simplement doncs recordant-vos una vegada més doncs a, a aquesta... Notícia, aquesta novetat important del programa i és que l'Eco de la Vall aquest 2023 s'emetrà només un cop al mes en lloc d'emetre de, eh, un programa cada diumenge doncs ho reduirem a un al mes per qüestions personals i professionals d'un servidor no em puc comprometre a fer més d'un programa al mes eh, això no el treu doncs, que eh, tinguem aquest contingut que seran doncs, comptant aquest d'avui sis programes abans d'acabar la temporada del mes de juny i que us anat avançant una miqueta. Tindrem en Josep Maria Maiarac amb la seva conferència Cuidar la vida com a alternativa al model depredador actual, unes jornades que organitza el grup de defensa del Ter i que la seguirem de prop, l'enregistrarem i la compartiré aquí a, a Ràdio Les Planes perquè la pugueu escoltar també tindrem doncs, aquestes jornades interessantíssimes de futurs possibles, no futurs impossibles, sinó futurs possibles, que organitzen doncs, rebel·lió-extinció, la xarxa per la justícia climàtica, la xarxa d'economia social i solidària, l'Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines, i també això eh, en les jornades que es fan a Girona, l'Ateneu Salvador Catà. Um, però... També les que es fan a Barcelona doncs, tenen eh, l'Observatori pel Deute en la Globalització i el mateix Ajuntament de Barcelona com a organitzadors. Així que molt interessant eh, aquests eh, plantejaments de futur des del present i des d'aquesta de mirada més enllà de la distopia i de la crisi, no? de plantejar alternatives reals que ens puguin servir a tots i a totes, des dels petits municipis fins a les grans ciutats per poder avançar i no caure pel precipici d'aquesta cruïlla civilitzatòria en la que ens trobem ara mateix i en la que ens trobarem en els propers anys la Vall a Ràdio Les Planes. Doncs avui, per ser el primer programa de l'any, doncs, eh, no sé si ha, eh, ha sigut una novatada meva, eh, però hem tingut alguns problemes i hem començat 15 minuts després, exactament 17 minuts després, eh, per una baixa de que ha inhabilitat doncs, els equips informàtics i la taula de so i, per tant, doncs, fins que no he vist que calia revisar els ploms i pujar doncs, les palanquetes necessàries, doncs, no he pogut connectar aquí a eh, tota la taula i l'ordinador i, per tant, amb 15 minuts de retard, però aquí hem estat en directe un diumenge més per començar aquest nou any i continuar la quarta temporada amb tots vosaltres. i no tinc res més a dir només convidar-vos a que estigueu atents al blog al podcast del programa l'ecodelabai.org tot junt l'ecodelabai.org perquè aquí us informaré de quin diumenge eh, dels quatre de cada mes s'emet doncs, en directe el programa aquí a, a Ràdio Les Planes com sempre doncs, trobareu el podcast eh, a posteriori doncs, ja publicat en el blog perquè el pugueu descarregar i escoltar la carta quan us convingui per tant, si no podeu estar en directe cap problema, teniu el blog per escoltar-lo quan us vagi millor Som germans i que els rius són la nostra sang No era d'amera, terra d'espai senyor que les sauvantes no els tis Quina hi ha prets, que les netets que novedets que no hauran rent Ens donen paraules de fum i llautor S'emporten el brons a bronsa, la plata i l'or Se sent el soroll d'una revolució Arrenca el motor d'una serra que es fou. Montanyes evals, lliures, lliures al I això, com sempre, doncs agrair, agrair vos que sintonitzeu Ràdio Las Planes al 107.7 de la FM i ens retrobem ben aviat aquí a la sintonia de Ràdio Las Planes. Gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que tacompany i fins aviat. Al llarg dels anys, un poble batega entre roques i estanys, amb l'horitzó dava.